Det är i alla fall dags för vår tredje gäst. Jag vet inte om ni har lyssnat på våra två tidigare intervjuer med IT-basen och mekanikbasen. Men nu Emilia, nu sitter vi här med, vadå? Matte och finans eller finansmatte som de också kallas. Ja. Ska bli väldigt kul att höra. Det känns som att det finns en del fördomar kring den här basen och lite skrämselhistorier och inte annat. Så att se vad vår gäst har att säga ska bli väldigt kul. Ja, Felicia som sitter här. Du kanske ja. ändå har bättre koll än vad jag och Emilia har på den här basen. Ja, men det kanske. Lite i alla fall. <laughs> så du har läst eh, snart på kurser. Hur skulle du säga att de två kurserna har känts? Eh, jo, men det har känts väldigt kul och eh, intressant. Eh, väldigt nytt ämne för mig. Jag eh, är inte någon som har varit superintresserad eller jätte inne i finansdelen egentligen. Eh, så det var ja, men något nytt att testa på. Eh, vilket har varit kul för de har varit väldigt grundläggande i just finansdelen att de de går igenom från hur olika saker och ting går till. Så man känner sig aldrig liksom dum eller att jag kan inte någonting som alla andra kan. Vilket är jätteskönt. Så det har varit kul som har lärt sig många nya saker. Eh, och även lärt sig att räkna då, lite på detta. Men då tar jag en liten följdfråga på detta. Om man säger finans versus matte. Vad, liksom, vad skulle du lägga? Vilken del har varit störst hittills? Och vad förväntas mm. inom de här områdena? I första kursen skulle jag säga att det var rätt mycket på själva den finansdelen och förklarade mycket om så här hur olika optioner går till och eh, ja, hur, hur det gör sådana grejer. Eh, men sen var det även lika stor del att räkna på det som det var liksom teori men du måste också förstå teorin för att kunna räkna mm. och när du väl förstår teorin så blir inte räknedelen så svår. Mm. Men det var ändå typ 50-50 med teori och matte. Men de var ändå så pass grundläggande, liksom allt, att det inte var så att du behövde någon tidigare erfarenhet eller kunskap eller så inom finansdelen, just tänker jag. Det skulle inte jag säga, för jag har verkligen ingen alls förkunskap inom detta. Och jag tycker att det, gick liksom, det var förståeligt, och ändå, alltså det var inte alltid lätt att förstå sig på, det ska jag inte säga. Men efter ett tag när man hör någonting väldigt mycket så kommer det ju in. Till slut, gärna. <laughs> eh, så det skulle jag inte säga. Och matte-delen också. Första, matte, eller första kursen skulle jag säga var relativt enkel matte också. I vissa fall. Och sen i vissa fall blir det ju lite svårare. Men det är ofta mycket formler som man kan följa. Och om man har teorin bakom så blir det ju lättare att förstå matten också. Just det. Men alltså, om man tänker då, hur var dina fördomar? Och hur uppfylldes de fördomarna när du var mm. den här basen? Alltså jag, först, om jag ska vara ärlig, så hade jag inte tänkt att välja detta för att jag hade hört att den skulle vara väldigt svår och att, ja, speciell, ja nästan omöjlig liksom. Det var det vi fick höra lite. Eh, men någonting som jag inte alls tycker stämmer eh, och att det finns verkligen många som väljer den basen också. Vi är i alla fall rätt många från vår klass, vilket är kul. Vilket gör att man kan hjälpas åt i kurserna och... Eh, Ja, det gör det hela lättare. Um, så att jag kom väl med inställningen om att det här kommer bli jättetufft. Och man kommer få lägga ner så mycket tid än vad kanske de andra kurserna har varit eh, tidigare. Men så har det inte alls varit. Utan det har varit typ samma tempo som det är på andra kurser. Och om man jämför typ med de andra baserna känns det också som att man har varit i nivå med dem. I svårighetsgrad. Mm. Um, jag säga. Hur mycket tid skulle du säga att du än så länge på de kurserna ni har lagt ner? Alltså, jag tänker om du jämför med den kursen som alla läser och den här teknikspecifika kursen. Ah. Känner du spontant att det har varit väldigt mycket tid eller väldigt mycket mindre tid på den som är teknikinriktad? Nej, alltså, jag tycker nog det har varit väldigt 50-50 att man har kunnat lägga ner lika mycket tid på den kursen som alla läser som på min teknikinriktningskurs eh, faktiskt. Så det tycker jag varit skönt. Mm. Nu dock läser vi en ny kurs eh, i finansmatten, vilket är finansiell risk. Och då handlar det, man räknar olika risker eh, som finns liksom. Eh, och då har det ju varit lite mer projektbaserat. Och det tar ju alltid lite längre tid, eller ja, tar lite mer tid. Men bara man planerar upp och gör det i tid så ska det nog inte mm. vara så farligt heller. Men hur skulle du säga, av de två kurserna du läst nu, hur har upplägget på kurserna mm. sett ut? Eh, ja men de har ändå varit bra I båda kurserna har vi haft olika projekt Så man eh, gör ju faktiskt projekt i matlab Vilket också jag känner mig lite orolig för innan eh, Men det skulle jag inte heller säga är jobbigt För i första kursen när vi skulle göra våra matlab-projekt Så hjälpte vår lärare väldigt mycket med koden eh, Vilket var skönt Så det var mer delen av att kunna analysera Det man får ut av matlab och inte Kunna alltså själva programmeringsdelen av det. Men var det mer mot finanshållet? Ja, det var ja. det. Så det var ja. inte så mycket räknat på matte? Nej. Det, sättet, Nej, det var inte. Utan du skulle typ analysera ut ett finansiellt perspektiv. Och sen kunna typ också, vår lärare där var rätt noggrann med att vi skulle kunna göra finansiella tillämpningar också. Så man ändå fattade hur det här funkar. Eh, verkligt. Mm. Det är också, För det är ofta så här mycket teorier och modeller. Mm. Vilket du kanske inte kan använda ändå sen i verkligheten. Men då är det ändå bra att man får liksom ett helhetsperspektiv på det. Mm. Än så länge då. Vad har varit det bästa med som tycker du? Jag tycker nog det bästa med det är att det ändå är en blandning av både teori. Eh, som då man har fått lära sig väldigt mycket nytt av, tycker jag i alla fall. Inom den finansiella världen. Men att det också blandas ihop med, med mattedelen. För jag tycker ändå att matte är väldigt kul. Och då blir det inte bara som att läsa en bok uppifrån och ner. Utan du får också liksom, på något sätt göra lite praktiskt. Eller så, räkna på det. Det tycker jag varit roligt, Den kombinationen. Mm. Precis. Mm. Ja, snyggt. Har du någonting som du tänker att du skulle vilja liksom, att någon hade berättat för dig. När, om du hade funderat på att söka... Mattebasen. Eh, jo men mattebasen är ju också helt på engelska. Vilket är Just det. skillnad från de andra baserna. Det. Eh, och det är faktiskt jättekul. Det är roligt att få testa på hur det är att läsa. Bara helt på engelska. Mm. Eh, och det är inte alls så svårt som man kan tänka sig heller. Utan det, det flyter på. Och eh, vår första lärare han pratade inte svenska. Eh, men det kändes ändå som att det var relativt lätt att kommunicera. Mm. Eh, och vår lärare vi har nu, han är ändå svensk också så mm. man kan ändå fråga svenska frågor men han kör ju allt på engelska för att det är också typ masterstudenter med i våra kurser mm. men eh, det är det också ändå väldigt kul för de flesta liksom orden så inom den finansiella världen är ju ändå på engelska mm. och då är det rätt smidigt att man bara läser dem från början Just det. Okay. Eh, man kan ju säga att mattedelen är ju inte kanske eh, som matte man har haft i ettan utan den går mer åt Statistikhållet mm. Och inte kanske så mycket mm. bara ja, Men det fortsätter ändå att vara typ eh, En mattedel och en eh, Finansdel i alla kurserna Ja om jag förstått det så gör det Det skulle kunna vara så att sista kursen inte är lika mycket matte i, utan lite mer åt det finansiella hållet Mm Okej, okay. ja, mm. jag tror verkligen jag har fått Alla svar jag vill ha Toppen, ja men verkligen, superbra ja. mm. Tusen tack Felicia för att du tack komis Tack så mycket